Ascultaţi în continuare Acatistul Bunei Vestiri. Binecuvântate este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii nouă. Slavă Dumnezeul nostru, slavăție, ţie! Împărat te ceresc, Duhul adevărului, care pentru și toate le împlinești Cristierul bunătăților și dătătorule de viață vinoște să să într pentru noi și ne curățește pe noi de toată înțineați și mântuiește bunurile sufletele noastre sfinte Dumnezeule, sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miruiește ne pe noi sfinte Dumnezeu sfinte Tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi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 Cine iartă nou greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbăvește de cel picălăn. Ca ta este și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și n vecii vecii lui. Amin. miruiește ne pe noi, Doamne, miruiește ne pe noi, Că ne pricepându-ne de niciun răspuns, Această rugăciune aducem, Sie, ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miruieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miruiește ne pe noi, Că într Tine-am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum că și ne izbăvește pe noi de vrejmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și puturea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu. Ca să nu pierim ceea ce ne dășduiim pentru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștine. Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te, Doamne, iubește-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.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 Să nu intri la judecată cu rogul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Dăjmașul deci frigonește sufletul meu și viața meu o calc în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întunerică ca morții cei din veacuri. venite Duhul în mine și inima mea întemenită înăuntrul meu, adus mi aminte de zilele cele de demult. getată am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale, m-am gândit. Țin să am către tine mâinile mele, Sufletul meu, ca un pământ însetoșat. De grabă uzi mă Doamne, ca slăbit slăbi Duhul meu! nu ți întoarce față ta la mine, ca să nu mă asem în celor ce se pogoară în mormânt. Că s-aud dimineață mila ta, la tine-mi e Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat Sufletul meu. Scapă-mă de și mei, cu la tine alert, Doamne!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 Auzim mă Doamne, într -o dreptatea Ta, să nu intre la judecat cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puterea și în fecii vecilor. Amen! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă-ți-e Dumnezeule. Slavă Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă-ți-e Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia! Slavăție, Dumnezeu nostru! Slavăție! Dumnezeu este Domnul și să oară Bine este cuvântat Cel ce vine într o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul. Sătători din cer, a fost trimis să zică născătoare de Dumnezeu, bucură -te. Și împreună cu glasul lui cel trupesc, băzându te Doamne, întrupa, S-a spământat și asta strigând înainte unei ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemuri, Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Bucură-te izbăvirea lacrimilor bucurăte Bucură-te înălțime, pentru care, cu a nevoie se suie gândurile omenești, Bucură-te adâncime, care nu te poți să lese vedea nici cu ochii îngerești, Bucură-te că ești scaun împăratului, Bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, Bucură-te seaua care arăți soarele, bucurăte te pântă cele întru pări, Bucură-te prin care se nu ește bucură prin care prim se face Făcătorul. Bucură-te mirața, curulea pe joară. Bucură-te pe Știindu-se pe sine, într-o curăție. A lui Gabriel cu îndrăznire, vrea să tău glas, cu a se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zavisire, fără să Cum îți spui, cântând aleluia? aleluia! Înțelegerea acea neînțeleasă, căutând pecioara să o înțeleagă, a grăit te ce ce surgea. Din ce curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune Către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăluitoarea sfatului celui nespus, Bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de păcere, Bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, Bucură-te, capul poruncilor lui, Bucură-te, scala cerească pe care s-a coborât Dumnezeu. Bucură-te, podul care trece acele pe cei de pe pământ, Bucură-te, minunea mult slăbite de îngeri, Bucură-te, ceea ce lești, diavolilor, n de un plâns, Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, Bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, Bucură-te, ceea ce-ntreci mintea înțelepților, Bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților bucură te ceea ce lumine n gândul credincioșilor, Bucură-te, mireasa, cururea fecioară! Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă, și pântecele ei cel cu bună roadă, ca pe o țarnă dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor fi să se mântuire, când vor cânta așa, Aleluia! Aleluia! Având pecioarea, pântă ce pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar fruncul acesteia, îndată cunoscându-i închinarea, S-a bucurat și cu săltări în pântece, Ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, viţa mlădinţei cele nebeștejite. Bucură-te, rotului celui fără de moarte, Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, Bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, Bucură-te brasă, care ai dospit muțirea milelor. Bucură-te masă, care port în desularea milostivirilor, Bucură-te ceea ce înflorești, care ai un Bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor. Bucură-te a rugăciunii, cea bine primită. Bucură-te curăția toată lumea. Bucură-te lui Dumnezeu către noi cei muritori, Dumnezeu. Bucură-te, mireasă, cururea pe joară. bucură mireasă, cururea pe joară. Vii foarte gânduri necredincioase, având într-o sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine. De-a neamestecază cu munta, gândind că ești purată de nuntă. Tu ceea ce ești fără de prihană, iar când a cunoscut că zămițirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis, Aleluia! Auzit-au păstorii pe îngeri, lăudând venirea trupească a lui Hristos. Și alergând spre acesta ca spre un păsor, L-au văzut ca pe un miel fără prihană, Rănimse în Marie, Mariei, Pe care, lăudându-o, au zis, Bucură-te, Maica Mielului și a păsorului, Bucură-te, Saulul oilor celor cuvântătoare, Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, Bucură-te, a ușilor raiului, Bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești. Bucură-te că cele pământești împreună danțuiesc cu cele cerești. Bucură-te gura apostolilor cea netăcută, Bucură-te nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri, Bucură-te temeiul cel tare al credinței, Bucură-te cunoștința cea minoasă a darului, Bucură-te prin care s-a golit iadul, bucură -te, prin care ne-am îmbrăcat cu slabă. Bucură-te mireasă, curulea pe Bucură-te mireasă, pe șoară. Teaua cea cu Dumnezeu să iasă, merge. Văzându-o înțelepții, au mers pe urma luminiei. Și ținându-o ca pe o păclie, cu ea căutau pe tarele împărăt Și ajungând la cel neajuns, s-au bucurat, cântându-i aleluia! aleluia văzut au pruncii haldeilor în brațele pecioare, pe ce azi-i pe om cu mâna, și cunoscându-l ale visăpân, Deși luați echip de rog, sau au cu daruri a sluji Și ai cânta cele binecuvântate. Bucură-te, mai stele cele neapuse, Bucură-te, raza, zile cele de taină, Bucură-te, ceea ce ai simți cuptorul în Bucură-te, ceea ce luminesc pe tănuitorii treimi, Bucură-te, ceea ce l-ai surlit din putere Pe călăul cel fără de omenie, Bucură-te ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, Bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, Bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate, Bucură-te ceea ce ai în închinarea la foc, Bucură-te ceea ce ne-ai fotolit băpaia chinurilor, Bucură-te îndreptătoarea-ntremciunii celor credincioși, Bucură-te veselia tuturor neamurilor. Ucură-te, mireasa, urează-te, mireasa, urează-te, și purtători de Dumnezeu, fiind filozofi, s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia. Și tuturor, mărturisindu-te pe tine, Hristoase, L-au lăsat pe rost ca pe un mincinos, Că nu știa să cânte. Aleluia! Aleluia! Strălucind în Egiptul, lumina adevărului, Ai gonit în minciunii, Că idolii lui nerebdântăria ta, Mântuitorule, au căzut, Iar cei ce de ei au scăpat, când cântau născătoare de Dumnezeu, Bucură-te, îndreptarea oamenilor, Bucură-te, căderea demonilor, Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia șelăciunii, Bucură-te, ceea ce ai bădit În șerăciunea idolească, Bucură-te, mare, care ai înneca pe-ne trupescul bucurăte bucură piatră, care ai adăpat în setații de viață, Bucură-te, de foc, care călăuzești pe cei dintr-un tuneric, bucurăte te acoperământul lumii cel mai larg decât norul, bucurăte te hrana și cupă cu mană, bucurăte te slujitoarea cele spinte, bucurăte te pământul făgăduinței, Bucură te izvorătoare de miere și lapte, bucură te mireasă, Pururea fecioară. pe ceoară. Bucură te mireasă, cururea pe să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prung. Dar ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit, Pentru aceea s-a mirat de-nțelepciunea ta cea nespusă, Cântând, Aleluia, Aleluia. Arătata fătură nouă, arătându-se păcătorul nouă, Celor ce suntem făcuți de dânsul, Răsărind din pântăcere cel fără de sămânță, Și păzindu-l între ei, precum a fost, Ca noi văzând minunea, să o laudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, Bucură-te, cununa înfrânării, Bucură-te, ceea ce ai luminat chipul învierii, Bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească, Bucură-te, pomul, cel culminoasă roadă, Din care se gănesc credincioșii, Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, Sub care mulți se acoperă, Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece Pe-ndreptătorul celor rătăciți, Bucură-te, ceea ce ai născut Pe mântuitorul celor obiți, Bucură-te îmbrânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care viruiește toată dorirea, bucură-te mireasa, cururea pe bucură-te Să naștere străină, Să ne-nstrăinăm din lume, Muntându-ne mintea la cer, Că pentru aceasta pe naltul Dumnezeu Pe pământ s-a arătat, complicat. Vrând să tragă la înălțime Pe cei ce cântă, Aleluia. Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus, nici cum s-a depărtat cuvântul cel necuprins. Că să iască povărâri a fost, iar nu mutare din loc. Și naștere din fecioara primitoare de Dumnezeu, care aude acestea, bucură de încăperea lui Dumnezeu, celui neîncăput, bucură-te ușa tainei cei de cinste bucură-te auzirea cea cu A celor necredincioși. Bucură-te, lauda cea fără de doială a celor credincioși, Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe Herubim, Bucură-te, sălașul cel mărit, al celui ce este pe Serafimi, Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivit într-una, Bucură-te, ceea ce ai uit pecioria și nașterea, Bucură-te, prin care s-a dezregat pălcarea poruncii, Bucură-te, prin care s-a deschis raiul, Bucură-te, cheia-nfărăției lui Hristos, Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară, Bucură-te, mira. Tătirea îngerească s-a minunat, De lucru cel mare al întrupării tale, Că pe cel neapropiat ca Dumnezeu L-au văzut om apropiat tuturor, Petrecând împreună cu noi și auzind de la toți așa, Aleluia! Aleluia. Ceritorii cei mult vorbitori îi vedem născătoare de Dumnezeu, Că-ți stau înainte ca niște pești fără de glas, Că nu se pricep să spună în ce chip și pecioară ai rămas și ai putut naște, Iar noi, de o taină ca aceasta, minunându-ne, cu credință cântăm, Bucură-te, Sălașul Înțelepciunii Lui Dumnezeu, Bucură-te cu o lui, Bucură-te ceea ce pe filosofi îi arăți neînțelept, Bucură-te ceea ce ai văzut, Pe ce mește la cuvânt a fi necuvântători, Bucură-te că nebuni s-au arătat Întrebătorii cei cumpliți, Bucură-te că s-au și păcătorii de basme,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 Bucură de mireasă, curulea pe coară. Bucură de mireasă, curulea Vrând în tuturor să mântuiască lumea, la ea venit precum i se făgăduise și păstori vin ca un Dumnezeu. Pentru noi s-a arătat om ca noi, și cu asemănarea, chemând pe cel asemenea, Ca un Dumnezeu aude, aleluia, aleluia. Zidiești, fecioarelor, născătoare de Dumnezeu, fecioară, Și tuturor celor ce aleargă la tine, Că făcătorul în cerul și al pământului Te-a gătit pe tine curată, sărășuindu se în pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte ție. Bucură-te, turnul pecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, Bucură-te, începătoarea prefacei ce e de-nțelep, Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămislis cu rușinea, Bucură-te că Tu ai învățat pe ce lipsiți de minte, Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, Bucură-te că mara nunțicelor e fără de sămânță, Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică grănitoare de prunc. Bucură-te că mara ce-a împotobită a sufletelor sfinților, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Înspărate, simte, de te mă aduce cântări, Și la număr tocmai ca nisipul. Nimic nu plinim cum se cu Că se biruiește toată cântarea, care va să tinde spre mulțimea mirilor tale multe, Pe care le-ai dat ce cântă. Aleluia! Aleluia! Plie primitoare de lumină arătată celor ce sunt într-un întuneric, o vedem pe prea sânta pe ca prezenzând în sine pocul ce ne Pe toți se îndreptează spre cunoștința cea dunezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură teraza soarelui celui înțelegător, bucură teraza luminii cele neapuse, Bucură-te, fulgerul, ca ai lumine sufletele, Bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îi îngrozești ca un tunet, Bucură-te, că din tine-a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, Bucură-te, că ai zborit râul, ceea ce curge cu ape multe, Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul cristenii Bucură-te, ceea ce curățești urmele păcatului, Bucură-te, baie, că ai spel conștiința, Bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos, Bucură-te viața veseliei cele de taină, Bucură-te mireasă pururea pecioară, Bucură-te Har datorilor celor de mult, Dezregătorul tuturor datorilor omenești, Venita singur la cei ce se repărcase de Harului, Și lupând de zapisul, aude a toți așa, Aleluia! Amin. Nașterea ta, te lăudăm toți ca pe o biserică însuplățită, născătoare de Dumnezeu. Că locuind în pântecele tău, Domnul, care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să scânte. Bucură-te, locașul Dumnezeu, cuvântul. Bucură-te, sântă, care ești mai mare decât sfinții. Bucură-te, voi, purii cu dubul.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 Bucură te mântuirea sufletului meu, bucură te mireasa, cururea fecioară! Bucură te mireasa, O maică prea răudată care ai născut pe cuvântul Cel ce este mai sfânt decât o sfinții, primind acest dar de acum. Mântuiești de toată ispita și scoate din chinul ce va să fie pe tot cei ce cântă. Aliluia! Aliluia, Aleluia! O mică prea lăudată care ai născut pe cuvântul, ceea ce este mai sfânt decât toți Sfinții, primind acest dar de acum. Mântuiește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți, cei ce, ce cântă alinui, Că prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai spânt decât toți ființă. Primind acest dar de acum, mântuiește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie Pe toți cei ce cântă: Aleluia, aleluia, aleluia! Cel mai intuitător din cer a fost trimis să zică născătoarele lui Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui ce ne trupesc, bază te Doamne, întrupat, trupat, s-a și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. bucură prin care le sare bucuria, bucură prin care pierde peste mult, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea latimilor iebei. Bucură-te, nălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, Bucură-te, adâncime, care nu te poți să les ne vedea nici cu ochii în cerești, Bucură-te că ești scaunul împăratului, Bucură-te că porți pe cel ce le pe toate, Bucură-te, steaua care soarele, Bucură-te, pântă cele dumnezeiești întru pări, Bucură-te, prin care se înnoiește făptura, bucură prin care prung se face păcătorul. Bucură-te, mireasă, pururea pe ceoară. bucură mireasă, purulea Prea de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. O prea născătoare de Dumnezeu, fecioară să săpână, ce acești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii, și mai cinstită decât toată pătura, Mirarea cea mare a îngerilor, Propovăduirea proorocilor, Podoaba cea aleasă a arhanghelilor, Întărirea cea tare a mucenicilor, lauda cea mărită a apostolilor, ovăzuitoarea cea tare a călugărilor, Înfrânarea cea tare a Postitorilor, Curăția și mărirea pecioarelor, Veselia cea lină a maicilor. Înțelepciunea și învățătura pruncilor, când săracilor și a văduelor, îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiți, liniște celor de pe mare, limangun celor înviporați, povățuitoare neustenită celor rătăciți, mergere ușoară celor călători, odihnă bună celor osteniți, acoperământ și scăpare celor Suferiți, nădejde celor fără de nădejde, ajutătoare celor lipsiți, celor săraci, bogăție neîmpuținată, celor întristați de apururea celor pe care nu iubește nimeni iubire cu smerenie, celor păcătoși, mântuire către Dumnezeu, tuturor creștinilor, îngrădire tare, ajutătoare, nebiruită și folositoare. Prin tine cel nevăzut s-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune, ție, noi robii tăi, Doamna noastră. O prea minostivă împărăteasa luminii cele înțelegătoare și prea mărită, care ai născut pe împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, Ce acești mărită de cele cerești, minte îngerească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât o sfinție, Împărăteasa împăraților, stăpâna tuturor căpturilor, pecioară încuvințată de Dumnezeu, mireasă, nesricată, palat al preasfântului Duh, scaun de foc al nevăzutului împărat, vo ceresc furtător al cuvântului lui Dumnezeu, Căruța cea în chipul focului, odihna Dumnezeului celui viu, zămislirea negrăită a trupului lui Hristos, Cuibul vulturului ceresc, turturiava cea cu bună găsuire, porumbița cea prea bună, lină și fără de răutate, Maică iubitoare de fi, adâncul minelor, picătura care îți pește mânia al Dumnezeu, adâncinea cea nemăsurată, taina cea negrăită, minunea cea neștiută, minune nespusă, biserică nefăcută de mână omenească a însuși împăratului tuturor veacurilor, tămâia cea cu îmi miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, rai supletesc, odras la pomului celor de viață purtător, floarea cea prea frumoasă care a înflorit în nouă veselia cerească, strugurile mântuirii noastre, paharul împăratului ceresc, pentru care s-adrez de la Duhul Sfânt vinul Harului Celui Neîmpuținat, solitoarea legii, începătura credinței cele adevărate a Lui Hristos, turnul cel necântit, pieirea ereticilor, sabia măniei Lui Dumnezeu împotriva tuturor celor neleguiți, îngrozire diavolilor, biruință în războaie, păzitoare adevărată tuturor creștinilor și lumii încredințată mântuire. O, întru tot, Vinosivă Doamnă, pecioară, stăpână, născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ne rugăm ție și arată mira Ta poporului drept credincios. Roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul și păzește locașul acesta și toate orașele și satele și părțile creștinești și tot poporul cel binecredincios care scapă și cheamă numele Tău cel Sfânt de toate nepărțile, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie. De venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul ce dintre noi, de toate durerile și de toată împunzeala. Ca să nu fie pusinați, robii tăi nici cu rând, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mâunie al lui Dumnezeu, ce îi păzește și îi mântuiește cu mina ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmirea văzducului spre vrem aducătoare de roadele cele de folos pe care nouă le dăluiești. Ușurează! Pridică și miluiește până prea minunostivă, născătoare de Dumnezeu, prea lăudată, de toate nevoile pe cei ce sunt în primești, Adu minte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspinarea lor. Cine înnoiește pe noi cu bunătatea ta ca să ne mângâiem cu mulțumire, aflându-te pe tine ajutătoare. Milosevește-te, Doamnă prea curată, spre ajutorul poporului celor binecredincios. Nădejdea noastră adună pe cele risipite. Pe cei rătăciți pe cale, povățuiește, pe cei căzuți de la dreapta credință, iar și la credință, întoarce, pe cei bătrâni sprijinește, pe cei tineri învață, te prunci, hrănește și prea pe cei ce de preamăresc. Dar mai ales pățește sfântă Biserica Fiului tău și oferește într o lungime de zile o minostivă și prea îndurată împărăteasa cerului și a pământului, născătoare de Dumnezeu pururile a Minuiește cu mișocirea ta poporul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperimentul milei tale, apără-o pe ea cu cinstitul tău acopremânt și luagă pe Hristos Dumnezeul nostru, pe care mai presus de tine l-a întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva răjumașilor noștri, văzuți și nevăzuți, ce se oștesc asupra noastră. Miluiește și mântuiește cu rugăciunile tale, Maică, pe înaltă ascensitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Daniel, și pe toți ortodoxi arhierei, părinți arhimandriți, preoți și diaconi, și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul drept care se închină icoanei tale. Caută spre noi toți folosința ta cea prea milostivă, ridică pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre căutarea mântuirii. Milostivă fi nou aici, iar la înfricoșătorul județ, pe Fiul Tău pentru noi roagă. Pe cei ce s-au mutat într-o dreapta credință, din această viață în cea veșnică, împreună cu Îngerii, cu Arhanghelii și cu toți Sfinții, împărtășește ca să stea de-a dreapta Fiului Tău și Dumnezeu. Și cu rugăciunea ta, învrednicește pe toți ortodoxi și creștini să vezi cu Hristos și cu bucurie în locașurile îngerești să se desfăteze. Că Tu ești, Doamnă, mărirea celor cerești și ajutătoarea pământenilor. Tu ești nădejdea și folositoarea tuturor celor ce aleargă la Tine și cer ajutorul Tău ce sfânt. Tu ești rugătoarea cea ferbinte către Fiul Tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblăzirea stăpânului. Și cu a Ta îndrăznim să ne apropiem de Sfântul Altar, de Harul Preasfintelor și de viața Făcătoarelor Taine, deși suntem nevrednici. Pentru aceea și pe icoane, văzând chipul tău cel într-un tot cinstit și pe cel a tot cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoși și cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică să sărutăm, așteptând, Doamnă, prin ființe și de Dumnezeu primit rețare rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără desfârșit și să stăm fără de rușine în ziua judecății de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeului nostru slăbindu pe el împreună cu cel fără de început a lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul Duhului, acum și pururea și veci, vecii vecilor. și pentru mântuirea noastră. O, ai miluiește, o, miluiește, o, Doamne miluiește-ne. Pentru poporul român, cel binecărnicios de pretutindeni, pentru cărmuitorii noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor de Hristos, pentru sănătatea și pentru mântuirea Vă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Doamne, cerge ce dreptez pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, cei care călătoresc. Și iată lor, toată greșeala acea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează, bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu săruință, te rugăm, auzine și ne miluiește! <fie> Sufletelor și al trupurilor, cu milinsă și cu zdrobire de inimă, Cădem către tine și suspinăm, strigăm vinde Vindecă durerea, atâmâduiește fatimie sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi, ale celor care se pomenesc și ca un bun i toată Toate greșeala cea de voi și cea fără de voi și de gravă, pe tăi și din patul durerii, rugămne-ți, auzine și neminuiește. Doamne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe și noștri și bine să facem celor celor cine urăscem pe noi. După putere să o plinim, cu din adințul ne rugăm, Întoarce ca un și cu tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste, și în păcare și spre toată bunătatea, Iar gândul lor spre biserica ta, Ca nu răutățelor să piară, rugăm unei zi într toți milosivei, Doamne, Auzi-ne și ne miluiește. Doamne. scoți scos pe Petru din legături și din temință și nebătămat răi dat bisericii tale christoase. Miluiește ca și pe robii tăi, care sunt închiși, care se roagă ție prin noi și din închisoare să o Rugăm-ne ție într-o toți mântuitorule, auzi-ne și ne minuiește. Amen. Rob nevre nici cădem către tine mântuitorule și cu milin strigăm, Iartă își miluiește pe robii tăi, e toți bine că și creștine, și toată dorința și cererea lor, fă o să fie după voia ta, că nu mai dă singur bună și știu alimilor, știi toate ce ce sunt spre folosul robilor tăi. Gămâne-ţie, auzi-ne şi miluieşte pe dânăştiri. Doamne-mi-eşte, Doamne-mi-eşte. Să vă știți în dragostea ta, Doamne Dumnezeu nostru, Să fie robii tăi, binecredincioși și creștini, Și să aibă dragostea nepățarnică față de aproape. Îmi cu harul prea Sfântului Tău, Duh, Stăpâne, Pentru aceasta milostive, cu dragostea ta și a unui cătreatul, altul, Învăpăiază sufletele și inimile lor. Rugăm-ne ca unui milostiv, de grab și ca un durat, inuiește ai pe și Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție e mărire nătămă, lui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și-n vecii vecii lor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu nostru, Nădejdea noastră, Slavă ție! Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și-n veci vecii lor. Amin. Doamne iuiește, Doamne iuiește, Doamne iuiește. Creatorul și părinte, vine cuvintele noastre. Cristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curate, sale, ale Sfinților, măriților și într o tot laudaților apostoli. Ale Sfinților Măriților și Bunilor Biruitori Mucenici, ale Preacumibioșilor și de Dumnezeu Purtătorilor Părinților Noștri, ale Sintei Preacumibioase și mulți vei mai cinoase Parascheva, ale Sfântului mai Cenic Gheorghe Purtătorul de Biruință, cu ale Sfinților și drepților Dumnezeușilor Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne minuiască și să ne mântuiască pe noi când bun și de oameni iubituri. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.